а другі відкочували на захід сонця, до Дунаю, а там за гори Карпати. І від того прозвалися Везеготами. Гордий був король Германаріх. Поразка пекла йому серце вогнем, і почав він збирати сили готські, щоб таки перемогти венетів, щоб знов, як і раніше, Платили вони данину і хлібом, і медом, і скотом, і хутром, і полотном. Та мав він сто і десять літ, і не дозволили йому боги здійснити задумане. З-за моря, з країв далеких і незнаних, раптово ніби вихор, налетіло плем'я дике і жорстоке – гунне і ніхто не знав, звідки воно взялося. Одні казали з країв північних, суворих, де ніколи не показується сонце, де панують вітри, морок, холод, сніг, туман. Другі казали, примчали вони на своїх кошлатих, витривалих конях із-за гір високих, пустель широких, хмурів глибоких, із страшною карою звалились на тутешні племена за їхні гріхи, і зрушили їх з насиджених місць і розсіяли по світу. Примітка. Гунни вийшли з північного Китаю третє-перше століття до нашої ери. Пізніше вони підкорили Казахстан, Середню Азію, а звідти рушили на Захід і осіли на Дунаї, на території сучасної Угорщини, роблячи спустошливі походи на сусідні країни. Низькорослі, темні з лиця, з маленькими очицями, до того ж кривоногі, бо з звикли їздити верхи. Гунни, однак, були широкі в плечах, міцні й сміливі. У чоловіків ні гусів, ні бороди, а якщо й росли, у кого-то рідкі та мізерні. Зате чуба вони ніколи не підстригали і заплітали, як жінки, у довгі косички. Влітку одягались сорочки з мишачих та ховрашачих шкурок, а взимку в овечі кожухи вовною всередину і вовною назовні. Такі кожухи не тільки добре гріли, рятуючи від морозу та вітру, а й захищали від стріл, списів та мечів. Головне ж наводили жах на супротивника – бо тому здавалося, що то не люди, а якісь дикі звірі здерлися на коней і мчать на випускаючи хмару стріл з білим лебединим оперенням і кистяними наконечниками. І затремтіли готи за Дніпром. У першому ж бою розтрощили їх гунни, вигнали з їхніх становищ, пригнули, як пригинає вітер ковилу. А германайхові Влучили списом у правий бік І був би він там І загинув у тому бою Коли б молоді готи не підхопили Його на руки І не вирвали з кривавого виру Зібралися Розгромлені готські вожді Навіча Задумався Старий Германаріх Що робити Де шукати порятунку Хто зупинить гунню і ти по допомогу до венетів? Просити Божа, щоб гукнув клич по нещасленних племенах і родах своїх і став сукупно зготами всупроти спільного ворога. Кріпко задумався Германаріх. Мучить і пече його рана від гунського списа. Що будемо робити, вельможі? спитав готських вождів. Є у нас три можливості. Перше – битись до останку і славно загинути, бо перемогти гуннів ми не зможемо. Друге – піти до гуннів у підданство і стати їхніми рабами. Є нарешті третя можливість – об'єднатися з венеттами і мати надію на перемогу. Завирувало віче, «Ні-ні-ні, тільки не з Венетами, тільки не з Божим!» Загукали вельможі, зачеплені заживе утратою Венецької данини. Підвівся молодий королевич Вінітар,